mond, a mama levelet ír. A mama bekiáltott a konyha ablakon. Máli néni, kérem, készítse elő a tintát tollat, mert írni akarok. Papírt is keressen, talál a sifón alsó fiókjában. Igen, hogy írnál? Igen, igen, de aztán nincs időm, mert jönnek a földvéget. A mama ezt már messziről kiáltotta, mert neki szaladni kellett az ólba, hogy kitisztítsa. Mert a tehén délre hazajön, és reggel óta nem volt ideje be se kukkanni az ólacskába. Hamar fogta a villát, és összerakta a trágyát, és aztán nagy erőfeszítéssel kihorta az ól a mellett lévő nagy trágyadombra. Nagyon is sokat vett fel a villára, mert hamar akart végezni, és erőlködve, összeszorított foggal cipelte. A szemüvege az orrám volt, drótkeretes pápa szem, de az is csak akadályozta, mert kicsi volt az üveg, s ellátott mellette jobbra, balra, alól, felül. sose tudta, nem lépe bele valamibe. Új, no, ezt is de rossz helyre kezdték nekem a bitangok, mondta, mint minden nap, mert a dombot az ura rendeletére a tavasszal a munkások hátra rakták az ól mögé, hogy ne legyen olyan közel a házhoz. Ebből a szempontból jó is lett volna, de neki nagyon megnehezítette a dolgát. Nincs semmi segítsége, hát... Magának kell minden nap cipekedni ezzel is. Így mérges kedve dolgozott. Az udvar nagyon kicsi volt, alig öt-hat méter széles, mert a hegy oldalban van a ház, és csak épp annyi területet ásatott ki a társulat, hogy a legszűkebben elférjen a keskeny kis melléképületek sora. Ott volt a kis istálló, Mellette a kis disznó ól, tyúk ól, s már akkor a szomszéd udvar folytatódott. A ház is így egy végtibe volt építve, az épület másik felében egy felőr lakott. Oh, – No, durva, nagy hangú ember! Isten őrizzen, hogy csak valami eset is előadódjon, hogy szót kelljen váltani! Nem mert volna ugyan goromba lenni, mert alatta se volt a férjének, de a hangja már olyan volt, hogy még a jó reggelt is úgy jött ki belőle, mint valami káromkodás. Mikor elvégezte az istálló tisztítást, nagyjából ott kellett hagyni, a villa is ott maradt középen, mert a kotlós visított az udvaron, és utána szaladt, hogy nem-e héja. Beterelte a kotlóst a tyúkol elibe, s ráborította a kosarat, amelynek a résén a csibék kibe tudtak járni, de ő maga nem szabadulhatott. – Na, te gyalázatos! – mondta a kotlósnak. – Ha kellett ez neked? Nem tud szépen lenni. Most aztán ülhetsz itt magadnak. Megigazította a szemüvegét az orrán, s arról eszébe jutott, hogy levelet kell írnia, mert 11kor megy a pósta, s ha most meg nem írja, akkor sose készül el. Befutott hát a házba apró tipegő lépteivel, s egyenesen be az ebédlőbe. – Máli néni, kérem, elkészítette? – az ura kis íróasztala ott volt az ebédlő sarkában, s azon egy nagy rakás könyv. Máli néni a könyvek mellett tette le a papírt, amellé a tintát tollatt. – Jaj, micsoda papírt készített maga ide Máli néni, az Isten áldja meg! Hát nem az igazgatóságnak akarok írni, hanem manyuskának! – Ilyen a maga segítség. Máli néni kint volt a konyhában, nem is hallhatta a morgást, de valamit érzett a süket füleivel, s bedugta a fejét az ajtón. – Hogy valamit szóltál, línuska? A mama már akkor a másik szobában, a nagy sifón előtt guggolt kihúzta annak a fiókját, abban kotorázott. Rengeteg papírféle volt ott, tömérdek levél, az egész rokonság minden levele, ami húsz év óta jött. Éppen fölvett egyet közülük, és olvasni kezdte, csak éppen beledézett, mert a drága Jolánnak a levele volt, aki... Most hét éve oly fiatalom meghalt. Ez volt az ő legjobb barátnél, s nem bírt ellenállani, hogy el ne olvasson néhány sort a Jolán finom, uras, szálkás írásából. Éppen azt olvasta, hogy Nagyon nehéz most nekünk, Linuskám, mert Misi nagyon el van foglalva, s minden az ég világon rám marad, és sok a vendég, és mindig csak az előkészítés, a gyerekek is nőnek, és egyre több varnivaló van. A mama szemébe könyv szivárgott. Őj, öh, az az elkényeztetett lány is alaposan megkapta a magáit a nagy urasággal, azt csak ő tudja, hogy mit kellett neki szenvedni. Két cseléd és nagy gazdaság, és misi ugyan egy fűszálat nem tett soha keresztbe. Ez is őrölte meg a szegény fiatal teremtést. Te mi volt? 36 éves, mikor meghalt, s négy gyerek maradt után, de nincs ideje tovább mereggedi, ott gugolva a földön, a piók előtt. Hát leteszi a levelet, és másikat vesz elő. Ezt meg a Zsuzsika néni írta. Hát úgy látom, el kell Selmecről költözni, mert ahol énék nagyon szemtelenül viselik magukat. Hát képzeld, még most sem adták vissza a vizitet pedig az én uram mindig volt olyan rangban, mint ők. Leeresztette a levelet, és nagyot sóhajtott. Már régen nem turkált ebben a fiókban, pedig el akarja rendezni, úgyhogy mindenkinek a levele külön legyen egy együvétéve, és évszám szerint is orbarakva. rakva. Ha de ha egyszer-egyszer belenéz ebbe a fiókba, Elfogja a múltak minden érzése, és csak olvassa a leveleket. Ha de most nincs ideje. Most csak éppen egy kis papír darabot akar találni, amin megírja manyuskának, hogy a néninek a fizetést néhány napig késedelemmel tudja csak elküldeni, mert először a Józsika tartás díját kell elküldeni Selmecre, meg a Pisti kéjét Rozsnyóra. Mert azok idegeneknél vannak, és manyuskára csak akkor tud gondolni, ha harmadikán vagy negyedikén megkapják az osztalékot a részvények után. No, hát szóljon a néninek, hogy ne vegye rossz néven. Idejében meg fogja ezt is küldeni. Hát csak kivételesen egy kis várakozással legyen. De most... Megint egy olyan levére esett a pillantása, amitől szinte elállott a szíve dobogása. Matunák írta volt valaha, az igazi kérője, a valódi szerelmes, aki azonban nem vehette el őt, mert közbe jött valami. Nem bírt ellenállani, hogy belene nézzen. Drága, legdrágább linuskám. Maga jól tudja, hogy minden gondolatom csak maga feleszáldos és körülröpködi angyali személyét. Elvesztettem minden erejét, és ahogy ott guggolt, alig bírt megmaradni, hogy le ne essen a földre a gyengeségtől. Ó, de sietnie kell, mert meg kell írni a levelet. A tizenegykor megy a pósta, és mindjárt tizenegy, és az a szegény gyermek tűkön ül ott pozsonyban a tanítóképzőben, és amilyen rettegő szegényke, belehal a várakozásba. Ha, pedig, azt nem kell úgy felvenni, ha pár napot késik a pénz, mert még eddig mindig pontosan megküldte. Hát a néni is belátással kell lennie, hogy... Nem megy az úgy. Belekavarta a matunák levelét a többi holmi közé. Öh, milyen borzasztó, hogy még ilyen levelek is vannak a családiak közt. Ezer szerencse, hogy az ura méltóságán alólinak tartja, hogy valaha is belenézzen húsz év alatt ebbe a fiókba. Húsz éve készül már legalább azokat kikerestni, és elégetni. De ha egyszer keresgélni kezd a levelek közt, mindig elfogja az elérzékenyülés, és nincs lelke, hogy elégesse ezeket a leveleket, mikor ezek az ő egyetlen öröme ebben a nyomorult életben, a sok baj és szenvedés közt, hogy... Neki is volt valami kis regény, és megmakacsolja magát, és sokszor nem is bánná, ha az ura megleelné ezeket a leveleket, hogy az óra aláfistője, hogy na igen, ez is lehetett volna. Hát matunák ma ugyanolyan rangban van, mint az ő férje, de jobb ember. Oh. Milyen jó annak az asszonynak, aki mellette van, Az soha egy rossz szót nem kap az urától, Nem úgy, mint ő a dicső férjétől, Akinek csak kutya, ti kutyák, Csak engem nyúztok, és más efél. A de írni kell, mert késő van, és egy csomó fehér papír kerül a kezébe. Kapott levelekről leszakította, s tisztán marad félleveleket. leveleket. Üzleti levelekről, vagy a miska leveleiről, aki mindig nagyszerű levélpapírt használ, és soha se ír többet, csak az első oldalra néhány sort, Ami bocsánatot kér, hogy a pénzt azt nem tudja küldeni, s kéri, járjon közbe Zsuzsika néninél, hogy legyen türelembel, vagy hogy húsvétra megint nem tudnak eljönni. Hát, hogy néha gratuláló levél karácsonyra, vagy névnapra, mert ahhoz ért, a hízelegni azt tud. Bár a feleségéhez lett volna jobb, és ne dolgoztatta volna agyon szegény Jolánkát. Vagy fizette volna meg a néninek az adósságát? De már abból úgy se lesz semmi. Egy ilyen lapot választ ki, erre fog írni néhány sort magyuskának Ez legalább szebb papír, és manyuska megmutathatja a néninek, aki úgyis nagyon rangos asszony, mert tábornok volt az ura. habár hát most éppen olyan szegény asszony, mint a többi özvegy, aki koszt foglalkozik. Hát persze, az sem kapja szegény a nyugdíjat, mert az ura már nyugdíjazva volt, illetve nyugdíjba ment, mikor őt elvette, csak úgy akceptálták a második házasságát, hogy lemondatták a feleségét a nyugdíj igényéről. Hát... – Kell ott is a pénz, az bizonyos. – Na de, azt a három vagy négy napot még, ez várhatja kitán a legjobban, mert a másik két gyerek nagyon komisz embereknél lakik, és azok egy napot se akarnak várni. Betolja a fiókot, amely az ő kis rendezgetése után még rendetlenebb volt, mint előbb, és siet a másik szobába, hogy megírja hát a levelet. Na de az íróasztalon nem lehet, mert ha csak egy könyvet megmozdít, az ura, ha hazajön ebédelni, már észreveszi, s megvan a perpatvar, amit ő az Iste őrizzen. Fogta hát a tintát, tollat, és az asztal közepére teszi, s leül egy szék sarkára háttal az ablaknak, hogy az árnyék elébe vetődik, s nem lát. Leveszi a szemüvegét, és a köténye sarkába gondosan megtörölgeti. Akkor felteszi újra a szemére. A szemüveg szára beleakad őszülő kevés hajába, és ki kell cibálni, de idegességébe még egy két szállat is ítvel No, végre ír. Aranyos kislányom, sokat aggódok miattad, az éjjel is olyan rosszat álmodtam. Kezdi írni rendetlen, kanyargós betűivel. Mikor belép Málinén is, elébe tesz egy levelet meg egy újságot. – Na, nem Zsúzsika írt? – kérdik kedves, elnyújtott hangján. A mama ránéz a levélres, azonnal látja, hogy valami üzleti levél. Idegesen mondja. <gül> – Nem, nem. Itt volt a posta? Ah, – Na, igen. – Itt van még. Ah, – Á, dehogy! Hát az mindig szalad. Jaj, az Isten áldja meg, hát szaladjon utána, hogy várjon egy kicsit, írni kell manyuskának sürgős levelet. Máli néni frissen megfordul, s míg vissza nem jön, addig a mama ott marad, tol a kezében, a szemüveget feltolja a homlokára, mert ha a szem előtt van, akkor nem lát, és vár. Kintről kiált be Máli néni. Áh, ah, már ezt nem látni sehol, ez úgy szalad. Ha, na, köszönöm. Csapja le a tollat a mama, és elkeseredve tör ki. Hát miért nem szólott neki, hogy várjon egy kicsit? Hiszen mondtam, hogy írni akarok. Na, nem mondtad, kedveském, hogy szóljak neki? Hát kell azt mondani? Hát ez rettenetes, hogy nekem semmi segítségem sincs. És most már nem ír, hanem előveszi a zsebkendőjét, és avval törölgeti a szemét, és fuvogatja az órát. s végtelenül el van keseredve, de most Málinéni újra beszól? Hallod, Liduska, itt vannak az emberek? Öh, köszönöm szépen. Mondja a mammas, már áll is fel és megy ki. Ott hagy mindent az asztalon, mert ez sürgős, mert a szénáról kell tárgyalni az emberekkel. Kimegy? Ott áll két nagy, magas, görbe falusi ember, akikkel rögtön hozzá fog tó beszélni. Az embereknek még a múlt térről tartozik valamivel a tavai szénáért, és erről beszélnek rendkívül sokat, hogy hát ma nem fizeti meg, mert akkor soha se látja őket ők újra. Na, bekapják a pénzt az új széna árával, Hát és azt a földet is fel kell szántani. Na, ismerem én jól magukat, mondja. Ha kifizetem, akkor felém se jönnek többet. Jézus Mária, a még drágában akarják adni a szénát, mint tavaly. És annyi pénzt elkérni azért, aki szántás él. Hát az egész föld nem termibe a szántás árát. Pedig már késő ősz van, és ha most meg nem szántják, akkor jön a hó. Nincs vége hossza a tárgyalásnak. Áj, kedves kém, ezt az istálót egy kicsit kipucoválhatnák. Az egyik ember szívesebb, s megmozdul, s lassan az istáló felé megy. A mama már örül, hogy megfogja a villát, s nézegeti, hogy el van görbülve annak az egyik ága. Keres egy követ, hogy kiegyenesítse. Várjon csak, bácsikám, mindjárt adok egy kalapácsot. Beszalad a konyhába, kihúz egy asztalfiókot, amiben szögek, régi zárak, elgörbült hevederek, számtalan vas darab van. Konyhai ócska darálók, egy réges-régi kávé őrlő, amit azonban nem szabad kidobni, mert csak meg kell igazítani, és jó lesz még. Kivesz egy kalapácsot, de mire kimegy, a két ember már megy kifele az udvarból. – Na, hely, hö, hová szaladnak maguk, bácsika? – kiabál utánuk. Hát, ha az a nem akar venni, <gül> jaj, dehogy nem akarok! És előről kezdődik az egész tárgyalás. Hogy a bizalmukat megnyerje, elkezd kérdezősködni a családjuk rós a faluról. Mert ismeri őket már régebben? És azok lassan, kedvesen válaszolgatnak. Végre megvan az egyesség, és két koronát ígér nekik előlegben. Na de pénz nincs nála, hát azért be kell menni a szobába. és kihúzza a fiókos szekrény második fiókját, amelyben számtalans katula van. Mindenig zsúfolásig megtömve régi holmival. Egyikben gombok vannak. Ezer gomb, hatvan esztendőre visszafelé az összes divat gombja. Na, mert ő örökölte a Veron néni gombjait is. A másikban darabkák, régi ruhák díszei, hát amit lefejtettek, amikor a ruhát átalakították, de azokat a gyönyörű üveggyöngy díszeket nem volt lelke senkinek kidobni. Náps így tovább. Az egyik papírskatójában vannak pénzek. Hát még itt van a pistika díja is, mert azt még nem adta fel. És itt van a takaréknak való törlesztés. Ezt is fel kell már adni, mert megóvatolják a váltót. Innen vesz ki két koronát. Jaj, csak azután kevés ne legyen! Hozzá fog számolgatni, mennyi pénz is marad, de hirtelen abba hagyja a számolást, mert megijed, hogy az emberek elunják a várakozást és elbennek. Betolja a fiókot, siet ki. hogy, dehogy, dehogy is mennének ezek el, mikor pénz kapnak adja nekik, s őket, hogy idejére ott lesznek az ekével. Ebben a percben dohog a bánya felől a klopacska. Nagy kongatnak a bányászok, ez a dél jele. Na most aztán nagyon megijedt, hogy az ebéd megvan-e már? Mert ez a máli néni mindig elkésik, most is egész tárgyalás alatt itt leskelődött, a helyett, hogy főzött volna. Máli néni, kész az ebéd kongatnak. Ach, oh, Isten kém, jó még sehol vagyok se vagyok. Hamar beszalad a konyhába s körülnéz, mit lehetne segíteni? Nem még a tűz is kialudt. A sírás folytogatja a torkát. – No, maga felő, – mondja. Ah, – rettenetes, amit maga csinál. Én szakadhatok száz felé, és maga már Előveszi a zsebkendőjét, és fúvagatja az orrát. Közben félkézzel a tüzet rakja. Soká fújja is, hogy a füst a szemébe csap, és el kell kapnia a fejét. Ja, no, megfőt már az a bab. – Á, már szépen jön felfelé a vízbe. <gül> – Ja, hát még csak most jön felfelé. – Hát már régen meg kellett volna főni. Hát – ha még be se rántotta. – Ah, már semmi, no. Kint lábdobogás hallatszik. A papa jön. Nagy veri a lábát, s hallani a brumbogását. – Gyöjj, ma az Isten verje meg ezt a sarat! Hey, – Hőj, legalább az udvaron eltakaríthatnák. – Ha de térdi kell benne járni? – Jó Isten, és sehol se vagyunk az ebéddel. – Hát na, no, hisz a leves kész van, a tésztát is csak szaggatni kell. Jaj, hát tálalja akkor a levest. Ezzel kimegy, és nem a szobába, az ura után, aki közben már bement, hanem az istállóba, mert egészen elfelejtkezett arról, hogy a parasztok megcsinálták ki -e azt a takarítást. De, hogy is csinálták. Ott áll a villa is, azon mód, elgörbült foggal a kalapács? Sehol. Na, úristen! Ha még csak az kell, hogy ellopják. A fejéhez kap, és oda az istálló vedlet oldalához. Úgy érzi, most vége a világnak. Ha ezek a bitangok ellopták a kalapácsot, Bentről most a megnyílt ajtón rivallás hallatszik ki. Vinnye már a Krisztusát ennek a világnak, ha még most sincs megterítve. Ha mi anyavaját csináltatok egész nap? Két dögöt tartok itt, és még az ebédet se kapom meg. Máli néni már viszi befelé a levest a gömbölyű porcelántában. A mamának most jut eszébe, hogy elfelejtett a levélírás miatt megteríteni. Fút, mint az ilyet nyúl be, s nagyon röstelli magát. Vény más lendrián népség, a tintámat az egész lakásba. nem a tollamat, ha hiába hordok én haza ezer tollat, ha a... Fiskális nél mindig írkál. Na, ne kiabálj már, szólt rá a mama a, a manyuskának akarok írni, de ez a szemtelen postás most is itt hagyta a levelet. A postásnak a az első. Tessék megírni a levelet idejébe. – Tessék teríteni idejébe! – De itt minden úgy meg, mint a pokolba! – Linuska! – szólt beijedte Máli néni. – Itt a tehénke? Na, most mit csináljon? – A tehén nagyon vad. Rúg, döv. Senki se nyúlhat hozzá rajta kívül. Csak az uratányérát jobb oda, kést, villát, kanalat, és szalad ki. A tehenet be kell kötni, mert kitapossa a kotlóst a csirkékkel. – Szőke, szőke, no, szőkécske, no, no, kis szőke! – becézgeti és tereli a tehenet. Majd – Majd... Érok manyuskának, mikor mindenki lefekszik, vakargatja a tehén hátát, és a feje szédül a csüggedéstől.